Jó reggelt, ma 2021. június 16-a van, és szerda, szerda, szerda, A pontos idő 10 perc múlva lesz reggel 7 óra, ami azt jelenti, hogy majdnem 1 perccel, bár most a 6 óra, egy 51 van, úgyhogy most már nem korai az idő. Ez a Kejfej minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes a netezők, valamint a János, Zeneszámtól függően 18 éven aluljaknak nem, vagy felettesem vagy egyáltalán. És viszont kívánom ajánlott műsora. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Minden nap meglepetés, és minden nap korlátozott apokalipszis nyolc 8 alkalom van még a maival együtt, és aztán hosszú szünetre megy a kéfej Jancsi. Nagyjából azt várom ettől a két hónaptól, mint ami tegnapról már történt, öt és fél órát aludtam, és én nem is emlékszem, hogy mikor aludtam utoljára öt és fél órát, úgyhogy fölse se ébredtem közben, tehát. nem tudom, mi történt a lakásban, ha történt bármi is, azt majd valamikor napközben fogom észrevenni. Hét óra, öt perckor felhívom Heisler Andrást, utána hál' Istennek ebben a másik telefonomban is benne van a telefonszáma, mert hogy egyébként az alaptelefonomat Nézőpont kérdés, hogy mit tekintünk alaptelefonnak. Ott, hagytam. De most a másik telefomból lett alaptelefon, és ki tudja, hogy nem fogja átvenni a helyét a másiknak, igaz? Kedves Wagner. Hét süt a nap, és hogyha önök valamit tudatni akarnak velem, akkor felhívják a 061-9111-168-as telefonszámot. If only we If only could fly down, <laughs> style, style John Otto us to the Matthews Bridge Can you feel it? I did generation Next generation strange So don't even shine through I win the bank So go ahead and talk shit Oh 2021. június 16-a szerda valapontos idő 3 perc múlva lesz reggel 7 óra, ez a Kejfei Ancsi 061 911 -168, csak folyton folyvást, aztán ez megakad 7 óra 5 perckor, akkor felveszem Helveszem, felveszem, hát fel is veszem Helveszler Andrást akivel nagyjából kitartok szerintem 25-30 percig terveim szerint aztán ismét önök következhetnek, ha akarnak, zene lesz nem fogunk unatkozni. 911 168 2 lassan 1 perccel reggel 7 óra előtt nyáron az idő azt idézi úgyis mint járás Én pedig Fiala János vagyok, kis türelem átmelyek egy másik mikrofonhoz. Rendben, rendben. Oké, köszönöm, itt vagyok. Éj. Te tudtad, hogy én vagyok az egyetlen férfi a világon, aki nem nyög? Éj, Istenem! Éj. Még nem tudtam. Nem tudtam. Azt kérdezem tőled, hogy... Neked a mazsihisz környékén, pontatlan a fogalmazás, de szándékosan, hogy te mikor tűntél fel a mazsihisz környéken? Úha, jó a kérdés. Már adásban vagyunk, de mondom, hogy... Minden, mi minden adásban. Én, én bárhol én közlekedem, adásban vagyok. Jól van, csak látom, hogy ilyen technikai dolgaid vannak. Na, tehát én... A mazsitna, az fontos azért, hogy, hogy engem először a Zohányicsai zsinagógában mondjuk négy éves koromban vittem a nagypapám. Tehát ott akkor feltűntem én már, utána több kevesebb rendszerességgel, inkább kevesebb rendszerességgel jártam oda. Aztán, amikor a mazsisz környékén formálisan feltűntem... Mióta van mazsisz? Hol, mazsisz? az ezer... a rendszerváltás óta... Uh -huh. e, 1989-96-a uh -huh. van magis, és én a, a sípuca környékén, akkor így mondom, jó, annak jó. volt egy jótöldje a magisnak. Én körülbelül 86 ban tűntem fel, az 86-ba, 85-be, méghozzá oly módon, hogy a két fiamat járattam Talmudzórára, Kittanra, és a Sőner alfréd főrambi tanította őket, akinek az volt a koncepciója, hogy fiatalokat be kell vonni a, a, a közösség életébe, és ő beszélt rá, ezt nem is értettem, hogy miért és hogyan, de ő beszélt rá, hogy legyek egy előjárója a Dohány utcai körzetnek. És akkor e, tulajdonképpen minden grádicsát végigjártam ennek a listának Dohányutcai utcai körzet, ugye az egy kisebb közösségnek voltam az előjárója, delegáltak a Budapesti Zsidóhítközség közgyűlésében, onnan delegáltak aztán a Mazsísz közgyűlésében, ott aztán delegáltak a Mazsísz vezetőségében, mert mindig aktív voltam, volt véleményem, azt fel is tudtam mondani, e, és aztán e, alelnök voltam, nem tudom, én, négy évig talán, és utána megválasztottak elnöknek 2002-ben. Szóval ez egy ilyen nagyon szép lépcsőzött egy dolog volt, két okay. az Nem arról, okay. nem, akarom. nem. Ne, ne, ne, A kérdés mögött más van. Egyelőre még egyébként nem az ügyészségen dolgozom, meg nem a rendőrségen, de köszönöm a feltáró vallomást. De, de minden kérdésed mögött mindig más van. Á, ez, ez, ez, igen, néha én se tudom. A kérdés az, hogy, és ha járatlanságom, az hol járatlanság, hol pedig eljátszom. Például a BZH és a Mazsihisz, azok milyen viszonyban vannak egymással? Ugye ez a Budapesti Zsidóhíd község. Igen, a, a Mazsihis egy ernyőszervezet, amely közjogilag e, zsidó felekedet. Uh -huh. Az ernyőszervezetnek tapsú hitközségei vannak, e, tehát hitközsége, e, debreceni hitközség, Gyöngyösi, miskolti Oké, okay, értettem, oké. Okay. Okay. Annak idején, amikor a Mazsihis megalakult és elkezdett létezni akkor Igen. benned például, de maradjunk nálad. Mennyire volt Igen. benned az, hogy lesz más, nem ebbe az ernyőszervezetbe tartozó izé? Én úgy gondolom, hogy semennyire, de az, hogy nekem semennyire, az egy dolog. Én akkor nem voltam még egy kifinomult közéleti ember. Nem is de kell, -e, hogy legyen. Itt, itt, itt. De várj várj de a Ferdmájer Péter, aki, aki a az akkori alapszabály készítésében részt vállalt és hozzáfűződik az első, és ez egy nagyon fontos lépése volt a zsidó közösségnek, az első demokratikusan felépített alapszabály, fele hibával persze, de akkor is demokratikus rendszerű volt, az egész alapszabály sem beszélt el. Az egész alapszabály sem, nem értettem a mondatot. Az egész alapszabály sem beszélt arról a kérdésről, és nem részletezte, hogy mi van, hogyha másik zsidó felekezetek lesznek Magyarországon, amelyeket az állam is elismeri, és bejegyezve, be, stb. Uh -huh. stb. Ez szóban nem jött akkor. Uh, én nem fogok külföldi példákhoz fordulni, hogy hogy van Ausztráliában, meg ottentotta országban. Életem zömét itt töltöttem, megmaradnék annál, ami itt történt vagy történik, vagy történni fog. Mennyiben járt az a fejedben? Inkább a tiédben, mint a feldmayer -ében. Hogy lesz olyan az ejtő, ebben az ernyő, nem ejtő, hanem szervezetben amely fogja magát és kiválik? Ami uh, nagyjából hasonló, mintha egy önálló alakulna, de közben mégsem ugyanaz. Uh, az alapszabály nagyon erre nem volt fölkészülve, de ki lehetett válni, tehát azt azért megfogalmazta az alapszabály is. De az alapszabályra én teszek, én azt kérdezem jó, tőled, okay. türelem, türelem, hogy valaha is el megfordult e a fejedben az, hogy a családból valaki, ha ez egyáltalán egy család, jó egy példa, kiválik és önállósulni akar. Azért is meg kellett, hogy forduljon, mert volt rá egy darab precedens, sok nem, de egy darab precedens, a köszegi Márjál, most nem, én nem hallok semmit. Nem. Én hallok. Jó. Uh, Azt azért örülnék neki, hogy a menet közben nem süketülnél meg, de én ragyogóan hallok. Jó, rendben, rendben. Én téged nem hallok. hallok. Tehát a Néha nem beszélek, hall... tehát előfordul velem olyan, hogy nem beszélek. Sőt, van olyan, hogy mit csinál, és közben nem jön ki hang a számon. Én nagyon sok mindenre képes vagyok. Rendben, rendben, rendben. Uh, szóval uh, Kőszegen volt egy közösségünk, a Kőszegi Zsidóhív Eh, amelyiknek eh, a vezetője eh, valamiért megharagom, én voltam az, eh, mondjuk úgy, hogy kicsit összevesztek, és a községi eh, zsidó hitzösség, kivált a mazih hitből eh, eh, és eh, nem más csinált, mint hogy, hogy átment eh, az Emi-be, eh, és hát. Ne, ne, ne, ne, ez nem jó példa. Még nincs Emi. Ez nem, jó. Nem, nem jó példa, ugyanis nincs Emi. Tehát jelen pillanatban ott tartunk, hogy a mazsiké számol-e azzal, hogy nem bárki ki. Olyan... olyan nem volt. Olyan... Nem volt ilyen. Annak idején nem számoltunk ezzel érdemben. Um, anyagilag fontos-e, vagy milyen szempontból fontos az, hogy azt a szervezetet, amiről most éppen beszélünk, beszélünk a mazsihiszről, ejtő, nem tudom, miért mondasz az ejtőt, Erjő szervezetről, aztán más, szem, más szervezetekről Freud lehet, vagy nem tudom mi? lényegtelen. Lehet, hogy már tudsz valamit az nem, én se, semmit Igen? nem tudok. Uh, csak leplezem, hogy ezeket a szervezeteket az állam elfogadja. És mi a kérdés? Hogy, mi, hogy miért fontos, hogy ezeket az állam elfogadja, kizárólag gazdasági jelentősége van-e? Számban egyébként, mert, mert az államnak mondjuk van egy budget -ja, amit, amit szán a különböző felekezetekre. Hogyha az állam valamennyit szán a zsidó felekezetekre, hogyha több zsidó felekezet van, akkor az a forrás az több felé oszolhat. Ugye én azt jól sejtem, de ha rosszul, akkor van itt egy nálam okosabb és kijavít, hogy ugyanez a háború előtt létezett, vagy nem létezett? Én azt feltételezem, hogy akkor uh, a zsidók ezeket uh, azt tudom, hogy milyen szervezetek léteztek, most nem fogom eljátszani az okost, mauk tartották fel, vagy én ezt rosszul tudom, vagy rosszul látom? Nem, nem, nem. Nagyon jól tudod. Ez egy óriási különbség, hogy a háború előtt és tradicionálisan is az egyházi szervezetek, és nem csak a zsidók, a keresztény egyházat is, saját magukat fenntartották. A háború után megváltozott ez az egész nagyon rossz irányba, és ennek azért az alapvető oka az, hogy azokat a, a mondjuk eszközöket, kivették az egyházatnak a kezéből, amely eszközök segítettek ahhoz, hogy önmagukat ön tudják tartani. És innentől kezdve a Magyarországon, keletkezett Európába, tehát ez nem csak nálunk van így, rendkívül erős függőségbe kerültek az egyházak, általában az egyházatról beszélek, az államtól, a mindenkori hatalomtól, ami én úgy gondolom, hogy egy rendkívül egészségtelen dolog. Van egy csomó kérdés, amit valószínűleg a slomónak kéne föltenni mind a két beszélgetés, mind a hétfői, mind a mai másrófra jár, egyszerűen így alakul, következik az egyikből, a másikból, nyugodtan lehetne hol, holnap, vagy holnap után folytatni, vele aztán ismét visszatérni hozzád. Azt kérdezem tőled, ennek örvén és ez, ezen ernyő alatt szervezet nélkül, hogy a slomó, mint uh, személy. Valaha is volt te része a mazsihisztnek azt megelőzően, hogy egyébként létrehozta az a Ismeretem szerint nem. Amikor vala... ő, ő, a gim... ő, ő a gimnáziumból uh, így, tehát erre tényleg neki kellene válaszolni. Ismeretem szerint nem, jó? Akkor is nem résztetem az ő jó, Rendben van. Uh, a kérdés az, hogy amikor az emély föltűnt az égiszen, akkor te nem érdekel a Feldmayer. Te, és a Söner Alfred se érdekel. Csak te érdekel, szeretnél Te láttad-e, hogy mit tűnik fel az égiszem Hogy ebből mi lesz? A, a, a, a, a, megmondom, a, egy picit érzékeltük, a, és a választásuk miatt, hogy valami nem stimmel, a, de, de nem, nem tulajdonítottunk neki elég jelentőséget. Tehát kellett a súlyát volna? nem értékeltük. Hallja, hogy nagyon kellett volna. Ugye az emi úgy alakult meg, hogy, hogy egységes magyarországi státuszkó hittösség. És ugye az Emmi-nek mindenhez van köze, csak a státuszkó vallási irányzathoz nincsen köze, de semmilyen vonatkozás van. És akkor ezt nem vettük eléggé komolyan sején egyébként. Én akkor Éppen a végét jártam az akkori ciklusomnak, aztán lemondtam viszonylag hamar, de se az akkori ügyvezető és a társaink se. Ez egy viszonylag nem erről szervezett volt, hát ha ez a hobbiuk, hogy mostan azt mondják, hogy ők státuszkok, akkor legyenek státuszkok. Ez egy súlyos hiba volt. Akár az én részemről is egyébként akár az akkori ügyvezető részéről, és az engem követő elnökök részéről is, mert ebbe bele kellett volna kapaszkodni, hiszen ez egy közönséges hamisítás. Amikor az ortodoxia, vagy az ortodoxia egy része kivált a mazsihizből, annak mi volt az indoka? Az ortodoxia, tehát ezt a mostani kiválásról beszél, igen, igen, ugye? Arra. Igen. Az ortodoxia azt mondta, hogy ő azért válik ki, mert a gazdasági elképzeléseit még nem veszük figyelembe, és nem támogatjuk eléggé őket, másik oldalról viszont ők kaptak akkor ígéretet kormány oldalról, hogy segítik az ő projekteiknek a megvalósítását, ami aztán így is történt az almaútai szeretek. Oké. Azt kérdezem tőled elég. Oké, alapok... okay, rendben van, elég az alapoktól indulunk, de talán így az emberek jobban értik, tekintet el arra, hogy egyáltalán nem biztos, hogy olyan nagyon sokan érdeklődnek a mazsihész és az emi konfliktusa irán, de hogyha az ember ezt fölépíti, akkor sok minden mást is láthatnak benne, miközben egyébként nem ez a cél, mert arról akarok beszélni, ami a a tárgy, csak egy szélesebb környezetben mutatom meg. Azt kérdezem Igen. tőled, imáról jól kiejtve, hogy ez az szervezet. egyébként elvileg és gyakorlatilag más-más módon alkalmas volt-e, vagy alkalmas lett volna-e különböző irányzatoknak a együtt lást ortodoxia és mazsihisz? Nem, jól, rosszul Én mondom. Állom... Lást ortodoxia és nem ortodoxia. Igen. Uh... Én azt, azt válaszolom erre, hogy nem volt alkalmas, hanem ma is alkalmas rá. Ez nagyon fontos. És fontos, hogy, hogy tudjad, meg mások is tudják, hogy a mazsi hiszen belül ma is létezik ortodoxia, létezik státuszkó közösség, vagy a státuszkó hagyományokat ápoló közösség, létezik nagyon sok és többségében neolók közösség, és most már itt van velünk a progresszív, az úgynevezett reform közösségek. Okay, Aki akkor a próbáld is. meg azt érzékeltetni a kívülállók számára, és könnyen lehetséges, hogy én magam is oda tartozom, hogy egyébként ezek a szervezetek, ezek az irányzatok, megfelelő rész aláhúzandó, vagy mondjál egy harmadikat, ezek valójában miközben egy dologban azonosak, hogy ezek a zsidósághoz kapcsolódnak, ha én ezt egyáltalán jól feltételezem, valójában milyen szöget zárnak be? A szónak abban az értelmében nyilvánvalóan, hogy fundamentálisan, alapvetően mennyire árulnak egyékenyen, vagy valójában az ő egyben tartásuk az nagyjából hasonló tevékenységet igényel, mint egy zsákból hát együtt tartani. A az, az, az nem, nem csábító, de lehet, hogy jó. Nagyon, nagyon nehéz igazad van együtt tartani, de azért, azért ezek a szervezetek azért képesek egy ernyő alatt működni, mert léteznek közös értékei. Én ezt értem, de nagyon jól beszélsz. Két dologban. Az egyik az, hogy maga a közös érdek vagy a külön érdek hogyan viszonyul egymáshoz. Érdekel persze a tagság is, mert hát az egészben benne van az, hogy az összes irányzat nagy valószínűséggel igyekszem óvatosan fogalmazni, nem tarthat igényt, pontosabban mondva igényt tarthat, de nem reálisan arra, hogy az állam őket elismeri. Ha pedig az állam nem ismeri el őket, és kiválik a mazsi hiszből, akkor éhe halnak, mint bolhák. Mert nem találnak gazdatestet. Szóval a magyarországi zsidóság már mondta, hogy ne foglalkozott a külfölddel. A magyarországi zsidóság egy. Csak annyiban, amennyiben vallási... a magyarországi zsidóságot befolyásolja. Igen, igen. A magyarországi zsidóság egy vallási kisebbség. Ezt tudomásul kell vennünk. Ez ráadásul egy nem túlzottan nagy élekszámú vallási kisebbség a szociológusok szerint Magyarország körülbelül 100 ezer Ennek csak egy töredéke kapcsolódik egyébként a hitélethez. A magyarországi zsidóság akkor tud a közéletbe erősen megjelenni, hogyha képes valamilyen egységes elvek alapján rendeződni. És egy erős ernyőszervezet az ebbe tud segíteni a magyarországi zsidó közösségnek, okay hogy egy erős közéleti Rendben pozíciót van. tud elfoglalni. Jelenleg ma 2021. június 16-án tudtoddal hány olyan zsidó szervezet van, amelyet az állam elismert Múlt időben? Mondom, mint egyházként, ugye? Mert így mondod. Igen. Tehát egyházként az állam elismerte a mazsihiszt, a maui a Magyar Alkonomózország, ország, lehet a hitkösséget, az Emiket, és a Strasburgi ítéletek után elismerte már a két progresszív közösségünket is, a simshalom és a bétorim Utóbb Utóbbiakról viszonylag mérhallani hallani lehet, ritkán? Mert, mert kicsi szervezetek, és talán nem bántom meg őket, azt mondom, hogy kicsi és gyeng szervezetek még, tehát ezért hallhatsz ritkában róluk. Értem, ugye van ez a 2012-es megállapodás, amely jelen pillanatban rendezi ezen szervezeteknek az együttműködését. Azt kérdezem, hogy ez a 2012-es megállapodás, ez hogy egygészült, ki vagy, ezt már nem kellett külön kiegészíteni, mert ugye három szervezet megegyezett abban, hogy a negyediket és az ötödiket hogyan juttatja a pénzhez, mert ugye erről szól ez a megállapodás, de nem nevezi meg őket, mivel akkor még nem léteztek. Nem nevezi meg, csak utal rá. Így, én, e így. De annyira, hogy, hogy most, amikor ez az egész örökjáradékos dolog így a perszébe jött, én megkerestem írásba a 2012-es aláíró felekezeteket, azaz az említett és a maújkot, és, és én kezdeményeztem náluk, hogy üljünk le, és tárgyaljuk végig az örökjáradék kérdését abban a vonatkozásban, hogy a szerződés szerinti kötelezettségeinket, hogyan és miképpen tudjuk teljesíteni a progresszív zsidó uh -huh. irányába. Uh -huh. Tehát gyakorlatilag nekünk a török egy bizonyos részéről le kell mondani, a progresszív közösségek felé, ez van ebben a megállapodásban. Ugye, és ez hogyan történne, hogy a 2012 esnek a 15. pontja azt mondja, felek kijelentik, hogy amennyiben a Magyarországgyűlés további szervezetet vagy szervezeteket ismer el egyházként, úgy ezen közösségek számára az első pontban meghatározott célok előmozdításához szükséges források rendelkezésre bocsátásáról külön megállapodás kötnek. A, a mozsihiszt 80 a, a ma 12 százalék, az eméhe pedig 8 mértékben terhelik. Tehát ez az, ami ennek a két szervezetnek a gazdasági létezését ma lehetővé teszi. Így van. Azt kérdezem tőled, hogy ez a 2012-es kormányhatározat, ami ugye egy megállapodást emel kormányhatározat szintjére, tehát ugye no. van egy határozat, és van egy melléklete. A, megállap, a melléklete maga a melléklet, hogy ez a megállapodás azt mondja, hogy ezek a szervezetek minden év szeptemberében ö, átnézik ö, ennek a működését és egyébként, ha valami nem stimmel, akkor ezzel kapcsolatban megnyilvánulnak. Ez egyébként bekövetkezette, ugye ez a 11. pont, jelen megállapodás határozatlan időre jön létre, a felek minden év szeptemberében értékelik jelen szerződés végrehajtását. Ugye ezek már azok a kérdések, amelyeket részeim megkapott a Slomó is, de a kérdés az, hogy mi történt 2020. szeptemberében, függően vagy független attól, hogy a pandémia ezt hogyan befolyásolta? Mondanám, Tehát megköttetett ez a szerződés, akkor még, és ez fontos, az ortodoxia az az szervezetük mm -hmm. alatt volt. Lézzeljük. Miért fontos ez? Ez azért fontos, mert a mazsihiszt az örök járadéknak a felhasználásával minden évben a közgyűlésén a költségvetés, meg, költségvetés megállapításának keretében dönt. Uh -huh. Tehát e, ilyen formában e, minden évben volt egyfajta ilyen, mondjuk úgy, hogy mert hogy akkor döntöttük el, hogy melyik szervezetnek milyen feladatai vannak, milyen gondjai vannak, és mennyivel tudunk az őrös segíteni annak a bizonyos taktik hát, Ugye akkor az ortodoxia is a mazsiz tagja volt. Igen. Ez, ez egészen addig, ja, az emiatt, soha meg nem szólalt, soha nem, meg nem keresett bennünket, ő egészen egyszerűen ebben semmi kommunikációt nem végzett velünk, tehát az ortodoxia meg a mazsizet teljesített, Egészen addig, amíg az kivált, amikor az ortodoxia kivált, most nincs előttem a dátum, amit nem akarok rosszat mondani, de néhány évvel ezelőtt, az, az előtt megkeresett előtt, kiválás előtt megkeresett bennünket az akkori elnök, a debringel Eduard, és ő jelezte, hogy szerinte ez az öröki örökjáradék elosztása teljesen méltány, talán ők egészen másképpen gondolnák, és és bejelentett olyan követeléseket, amelyekkel nagyon nem tudtunk mit kezdeni, de azért a történethez hozzátartozik, hogy Annyira megpróbáltunk mi az ortodoxia szempontjai nyitottan fogadni, annyira megpróbáltuk az ortodoxia szempontjait nyitottan fogadni, hogy mi megbíztunk mediátort, Magyarország egyik legjobb mediátorát, hogy a két szervezet közötti nézeteltérést azt próbálja meg elsimítani és kiegyenesíteni. Sajnos a mediátor nem tudom, hány ülést követően, ugye nekik ez kötelességük jelezte, hogy nem lát lehet. Arra, hogy időközben, és ez már alapvetően a 2020-2021-es évre vonatkozik, az elfogadott szervezetek közötti vita túlnőtt a gazdaságin. Valójában ez az én fogalmazásom, nem kell, hogy átved. Ezek az egymás torkának esett szervezetek, ezek valójában immáron a pénzen <kül> marakodnak, megint az én kifejezésem, vagy valójában, megint az én kifejezésem, ki akarják nyírni egymást. Mert azért néha határozata az az ember benyomása, hogy itt ennyi dudás nem fér el. Már elnézés, hogy zsidó szervezeteket dudáshoz hasonlítok. Aha, van nekünk sofárunk, úgyhogy ennyi sofáros nem fér. Ember. Rendben, várunk, megfújjon. Na, de, de nem, nem, nem. A kér már a kérdéseddel sem értek egyet. Mert, mert szó nincs arról, hogy itt egymást ki akarják nyírni a szervezetek. A az senkit nem akar kinyírni, és soha senkit nem akart kinyírni. A mazsihiszt borzasztó durván megtámadták a közéletbe. Hát azért ez, ez nem ugyanaz. Okay, a mazsihiszt hogy... ki akarták-e nyírni? A, -a, a masisz megpróbálja megvédeni magát. E, Mi az, Azok ellen a nagyon aljas és nagyon alantas e, támadások ellen ezeket az elmúlt mondjuk egy évben. Oké, okay, de ezek a támadások, ezek már legfeljebb gazdasági köntösbe vannak ö, öltöztetve, mert ha bár gazdasági kérdések lehetnek, vagy pénzügy lehet mögötte, ami elhangzik, annak látszólag vagy valójában időnként már semmi köze nincs a pénzhez fordítva. Ez, ezek a támadások, ezek vallási, etikai, politikai köntősbe öltöztetett támadások a pénzért. Mert semmi más nem érdekli őket, csak a pénz. Csak arra megyek ezt... az egész játszik. Oké, okay, rendben van. Ezzel, Na, ezzel a magatartással hogy lehet pénzt szerezni? Én úgy gondolom, hogy nem lehet ezzel a magatartással De miért gondolják ők úgy, hogy a mazsihiszre ez valamilyen módon hat mert nagyon erős támogatást kaptak az elmúlt években, és ők e, úgy... Erős ha, támogatást jel, kapnak akitől? A hatalomtól. A hatalomnak mi én... érdeke van abban, hogy megoszza a zsidó szervezeteket? Uh, ha, ha, felolvassatok egy idézetet a Times of Israelből? Kénytelen. Mert most jelent meg egy és Igen. én ezt, ezt, ezt, ezt, ezt, ezt, ezt az annak és a Times of Israel, tehát egy izraeli lap, a, a, a, a, amelyik lapra mindent lehet mondani, csak azt nem, hogy a mazsiztó csöve lenne. De az, azt írja, hogy az egész európai zsidóság jövője szempontjából fontos, hogy országaikban ne engedjék a zsidó szervezetek közötti megkülönböztetés. Azt írja, ha a kormányok választhatják ki azokat a zsidókat, akiket szeretnek, és azokat, akiket nem, az megengedhetetlen manipulációhoz vezetett Ezen a válaszom. Értem. Jelen pillanatban azon a kormányhatározaton, ami 2012 óta érvényben van, kizárólag ez a három szervezet tud változtatni. Ami így egyéb... van, a szerződésben ez van, de ugye van egy kötelezettség, hogy változtasson, hogyha másik két is így, így, Így így, de ez a három tud változtatni. Igen, de az arányok van. azok elvileg kőbe vannak vésve. A, Hat a határozatban lévő. Igen, mert ez egy engedményezési megállapodás, ez... és ha engedményezés megállapodásban az az összeg van, vagy magyar Magyarul, magyarul ezen van. csak akkor lehet változtatni, ha új kormány kormányhatározat születik. Ez már meg, ez egy nagyon bonyolult jogi kérdés, mert ez a, a megállapodás, ez három felekezet közötti megállapodás. Így, így. így, így. Egy, egy, egy, egy, hát nem tudom, az én jogi érzékem szerint azt magát egy határozotta nem lehet felülni. Én úgy gondolom. Én ezt értem. Hát hogy de, de... Hát hogyha, ha te megveszel egy lakást ö, a Juli nénitől, ö, és kifizeted neki, és be akarsz költözni, akkor jöhet egy kormányhatározat, hogy, hogy ne oda költözé, hanem máshova. Milyen Igen, nincsen. hát ugye el, el, ennek vagyunk most éppen a szem és a fő tanúi, hiszen azt mondja az emi, hogy zsidó emberek, zsidó szervezetek a gondjaikat nem eh, világi, hanem hanem egyházi bíróságok előtt viszik és járnak el, ilyen a Béddin, és akkor fogják magukat, és miután az itthoni szervezetek elfogultnak tűnnek, elmennek Jeruzsálembe, és azt mondják, hogy ott van, a bölcsek tanácsa e tekintetben, ez biztos nem egy szóképzavaró szókép részemről, de nem tudtam most hirtelen jobbat mondani, és akkor majd, majd azok, azok megállapítják azt, amit egyébként a három szervezet itthon nem tudott. De, de a három szervezet nem tud zöldákra vergődni, vagy milyen szint. Jó, jó, Na, na most az hogy, hogy a hogy a kommunikációban és a médiában Sokan gondolják úgy, és az a baj, hogy lehet, hogy igazuk is van, hogyha sokszor mondanak valami hülyeséget, vagy ha sokszor mondanak valami nem valós dolgot, akkor, akkor az valósá válik. Uh, tehát am, amit, amit itt a köveslomojék állítanak, hogy a zsidó szervezeteknek mi a kötelességük, és mi a legtermészetesebb, hogy akkor Jeruzsálembe elvonulunk, és ott meg... Ez mind-mind uh, gyalázatos csúsztatás és hazugság. Nincs ilyen. Uh, egyébként, nincs? Uh, uh, nincs, Nincs ilyen, hogy elvonulunk Jeruzsálembe. Majmonides egyébként mondta, hogy amióta a Talmud idők vannak, mondjuk időszámításunk szerint itt 200-tól, azóta ugye a Sanhedrin a bölcseknek a tanácsa, vagy a bölcsbíróság, amelyiknek volt joga, de ezt még a Somis elmondta, volt joga jogilag jogerős határozatokat hozni, az ugye megszűnt, a diaszporában pedig nem működik semmilyen olyan egységes zsidóbíróság, amely bármit, bárhol bármit el tudna dönteni. Az, hogy Jeruzsálem bérzény, Jeruzsálemban van egy csomó bérzény, nem tudom hány tucat bérzény van Jeruzsálemben, nem ismerem ezt a bérzényt, amelyik ezért fordulta, de a Bézdin az egy választott bíróság, és valójában egy választott bíróság akkor tud működni, hogyha mind a két félőt választott. Ebben ebbe neked valószínűleg tökéletesen igazad van, azért mondom, hogy valószínűleg, mert ugye ez az én ismeretanyagomon kívül van, most jöhetne valakit elmesélni ezt az egészet, hiszen most nagyjából úgy írtad le, mint ahogy van Las Vegasban házasság terem és minden utcasarkon van egy, tehát hogy hány Bézdin bajon Jeruzsálemben, ezt hát. jobb nem belegondolni De azt kérdezem, Tőled, hogy a logika mégiscsak az, hogyha egyébként a hatalom nem csak Magyarországon, hanem ezek szerint Európa más országaiban, vagy a világon, a maga érdekében belenyúl különböző zsidó szervezetek működésébe annak érdekében, hogy az az ő hatalmát elősegítse, vagy fenntarthassa. Ennek következtében ki tudod-e zárni annak a lehetőségét, hogy miközben neked, vagy a mazsihésznek ez a magán, illetőleg a hivatalos véleménye, mégis a hatalom, figyelembe vesz egy olyan választott bírósági döntést, amire egyébként a mazsísz azt mondja, hogy mafu. Nem azért, mert hogy a mazsísz mit mond rá, én úgy gondolom, hogy egészen valami egészen súlyos extremitás lenne, hogyha a magyar kormány figyelembe venne egy vallási, választott vallási bíróságot. Tehát az valami egész extremitás lenne. Hozzáteppem ugye de, amit a Köveslomó ilyen nagyon boldogan és büszkén mond, hogy hát lenne az első eset, hogy egy ilyenbe e, egy vallási bíróságnak a, az ítéletét majd figyelembe veszik, mondja ő is erőt, borzasztó büszke, de most ettől remeg az egész világ. Olyan felháborodás van a hábadon kívül síró világban, amit nem, nem, nem is tudtok elképzelni. Igen, de azt Le... tudjuk mi itt Magyarországon, hogy a, a, világon a világon nagyon sok szempontból vannak felháborodva azon, amit egyébként Magyarországon művelnek, beleértve a hatalmat és hatalmon kívüli szervezeteket. Ezzel együtt például a hatalom sok szempontból tesz rá, és sok szempontból nem tesz rá. Nézőpont kérdés, hogy most éppen melyik fontos. A kérdés az, itt van előttem ugye a maói közleménye, Amely azt mondja, az örök járadék folyosítójaként kényszerű alperési pozícióban lévő magyar állam képviselője, dr. Füri Zoltán egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár tájékoztatása szerint a magyar kormány figyelembe kívánja venni a Béd elvi jogi állásfoglalását. Én kerestem Füri Zoltánt a Facebookon, mint azon kívül semmi nyomát nem találtam, ez lehet, hogy ez én hibám, ő a fülebotját nem mozgatta. Az eltelt egy hétben. Ugye ez nagyjából egy hetes hír, ez június 9-e, ma 16-a van, akkor ez egy hét, az, az állam vagy a kormány a fülebottyát nem mozgatta, hogy holnap majd a heti tévé nevében feltesznek-e kérdést kormányi, Von, vagy sem, és hogy erre mit fog mondani a Gulyás Gergely, azt ma nem szeretném kitalálni. De te mit tudsz arról, hogy és Zoltán egyébként mondott-e bármit, mert ide ez le van írva, és ennek az elmúlt időben nem jelent meg a a magyarországi eh, hagyományok szerint sok minden szól amellett, hogy ez így van, ha nem szólalnak meg, de éppen az ellenkezője is. Lehet, hogy Főjez Zoltán azt mondja, hogy ő az égegy a világán nem mondott semmit, de neki annyi dolga van, hogy hozzá ez a maói közlemény. Nem jutott el, úgyhogy most majd áttanulmányozz és utólag megmondja, hogy ezzel egyetérte vagy sem. De ide ez van írva. Igen, eh, olvastuk ezt mi is, de azért érdemes olvasni úgy, úgy szinte szavakként. Azt mondja, hogy a, azt mondta állítólag a Fülias Zoltán, mondja a maui hogy állítólag figyelembe kívánja venni. Nem figyelembe, azért figyelembe kívánja venni. Eh, én úgy gondolom, hogy nekünk ezzel az egésszel akkor kell foglalkozni, hogyha a magyar kormány megkeres bennünket, eh, vagy a magyar kormány bármit dönt. Eh, a maui a az ilyen... Eh, ilyen ötte burkolozó uh, nyilatkozatának a, a mélységeivel ezzel nekünk egyáltalán nem kell foglalkozni. Ugye hát csak rész. azért sem, mert, mert ebben a nyilatkozatban van más marhaság is, uh, tehát uh, Uh, ugye van van egy olyan, hogy a a távolmaradását értékelve a bíróság ítéletben hangsúlyozó a idő vallások szerint aki visszautasítja a tóra törvénye szerinti ítélkezést, az magát a mózesi tradíciót vonnak A mazsisz soha nem, nem utasította vissza a tóra törvénye szerinti ítélkezést. A mazsisz ezt a bíróságot utasította vissza, amely bíróság egy ortodox bíróság. Tudnivaló, hogy 1867 óta, amióta szétvált az ortodoxia és a neológia, az ortodoxia a neológiát, kitagadta, nem mennek be az ortodoxok a neológ nem tekintik zsidóknak, teljes értékű zsidóknak a neológokat az ortodoxok, legalábbis annak a fundamentalista ága, tehát egy ilyen bírósághoz nem elmenni, az nem a túra törvényeinek a tagadását. Ugye ez azt mondja, de... hogy az elosztás arányának meghatározásánál figyelembe kell benne, az egyes közösségek aktivitását sorolja hosszan, nem hogy le yeah. mindenkinek ugyanakkor az érdeklődése. Azt kérdezem igen. tőled, hogy igen. te a magyar zsidó élet egén látsz-e bárány, vagy nagyobb felhőket? E tekintedben. E tekintetben. Igen. <kül> Akkor picit válaszoltok akár konkrétabban is, ugye? Mert én ez mérnök végül is nem bölcsér, tehát én, én mérnök, te mérnök bukott texti vagy, ne haragudjál. E, igen, egy két diplomát bukott... Arra még, még visszatérünk, az lesz majd a beszélgetésnek a záró része. Jó, rendben. Tehát visszatérve, a számításaink szerint ma az ötjáradók összegéből a mazsisznek körülbelül a 70%-a jut a másik 30%-a másik két hívkösségnek, tehát az ortodoxiának és az emisznek. Körül Körülbelül számot mondtam. Úgyhogy, ha azt javasolják, hogy, hogy üljünk le, és én írásban javasoltam ezt, hogy üljünk le, hiszen a, a progresszívet miatt el kell ülnünk, tehát a kötelezettségünk, akkor mi minden további nézünk. A progresszívet fejlődik. miatt miért kell elülni, hiszen az arányszámokat megállapította a megállapodás, a, hogy hogyan kell egyébként. Igen, de az összeget nem. Tehát uh, most direkt karikírozok, uh, úgy is dönthet a három szervezet, hogy 100 forintot akar az évente, a fog ezt megtenni. Én előbb olvastam fel, hogy a saját összeg. A saját összeg. A 80%-ot adunk majd. Igen, hát de az meghatározott, tehát ez 100 forint nem De de, de, de az összeg nincs, csak az arányokat meghatározza. Igen, van. de, a, de a, kapott, a kapott éves összegnek az összege vagy százalékos összege van meghatározva, hát nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, félre nem, nem, kapott össz, 100, és abból 80-at kap a mazis, írja ez, ma már ne, ez nem igaz, mert szerintem 70-et, tehát hogy 80-at kap a mazis és 20-at kapnak az ortodoxok, akkor e, a három szervezetnek le kell ülni, meg kell határozni, hogy a 100 mondjuk 10-et oda akarunk adni a progresszívetnek, és ezt a 10-et ugyanabban az arányba kell adnunk, tehát hogy 8-at mi adnánk, és kettőt a az ortodoxok adnának. Követhető volt, hogy most már teljesen összezavartalak. Felolvasom, hogy mi van itt. Nem tudsz összezavarni. Az első pontban meghatározott célok előmozdításához, szükséges források rendelkezésre, bocsátásáról külön megállapodás kötnek már, mint más szervezetekkel, akint, hogy a költségekből a mazsihiszt 80 a a malhő a 12, az emélye pedig 8 ban terhelik. Igen. Pont, ez, ez pontosan megmondja, hogy mennyire, tehát ez, ez nem hasraütés szerint megy. Ez alapján minden szervezet ami létrejön, így apasztja ennek a három szervezetnek a támogatását. Ehhez nem kell leülni, ezeket a számokat ez a megállapodás tartalmazza. Azt kérdezem, Igen. hát figyelj, Jó, most, most olvastam föl, ebben Igen, állapodtattok csak, meg. Csak rosszul értelmez-e valamit, mert az nincs benne, hogy mekkora legyen az a támogatás, aminek a 80%-át a mazsini szája. Tehát az, hogy mekkora legyen a progresszíveknek a, az örök járadéka, az nincs benne a szerződésben, csak az, hogy majd amiben megállapodunk, annak a 80%-át állja a Ebben igazad van, hiszen azt mondja az első pont, felek kinyilvánítják, hogy a vallás a zsidó élet érdekében közösen kívánják a felhasználni a magyar zsidóság örökségét. Na jó, ebből soha nem lesz megállapodás közöttetek. Szerintem jelen állapotban, de ez a. Mi magá... nyitottak vagyunk ez rá, a, magá... a nyitott rá, és a mazísz megállapodás nélkül is már elkezdte a saját bagettéből támogatni a progresszivát. Nagy szerencsétek, hogy én nem vagyok zsidó szervezet, akkor aztán módeset tanítanálok benneteket. A hatalmat. Hát né Igen, még jobban. Igen. Visszatérve tehát a főcsapás irányhoz, valójában most mindenki azt nézi, hogy Főriye Zoltán és az állam, beleértve inkább annak kormányát, ugye az állam a kormányjal jár el ez ügyben, megszólal-e, és hogyha megszólal, mit mond? Én megmondom őszintén, én, én úgy gondolom, hogy ez már egy, olyan, mint egy döglött takna. Tehát ezt valaki valamikor elásta, de ezzel ez, ez nem tud fölrobbanni. túl vagyunk az egészen. Az egész úgy, ahogy van egy kommunikáció, hogy volt, aminek semmiféle... Annak az érdekében? Műsor. Annak az érdekében, hogy megijesszék a mazsihiszt, hogy itten most aztán már okay, nem, minden, most megijed, nem leszünk. leszünk. megijed a mazsihiszt, akkor mi van? Amikor az, az örökjáradékra vonatkozó engedményezési megállapodás volt, akkor, akkor is megy a mazsiz. Akkor az, hogy a, a mazic, az emi az örökjáradékból juttatott bármilyen részt is, az akkor egy teljesen szürális dolog volt. Az örökjáradéknak tudnik az alapja, azok az ingatlanok. Az nem egy, nem egy általában. Ez a ja hát egyik legnagyobb csúsztatás a hogy állandóan beszél. Ez nem kárpotás. Igen. Ezek azok, az, azok a köz, volt közösségi ingatlanok, amiket jogtalanul elvettek bizonyos szervezetektől, egyébként a mazsiszakik községeitől, és a jogtalanul elvett ugye, ingatlanokat, amit nem kaptunk vissza, vagy nem kértünk vissza, azok után támították ki azt az örökjáradékot, ami a kormány és a mazsiszkot megaladták. Beszélgetésünk kérdése. vége felé tartunk. Egyrészt azt kérdezem tőled, hogy zsidók ha megnyitnak egy zsinagógát, akkor annak függvényében mennek-e el oda, hogy meghívják-e őket, vagy minden zsidó számára öröm, hogyha megnyitnak egy zsinagógát? Én úgy gondolom, hogy minden zsidónak örülnie kell, hogy Meghívta-e a mazsihisz a, a Rumbaks-Sebesti utcában lévő templom megnyitására az eléhet? Nem hívtuk meg. Miért? Azért, mert az emis az harcol ellenünk. Nem mi harcolunk ellenük. Ők harcolnak ellenünk, valótlanságokat állítanak, hazudnak, kampányokat indítanak, a mazsit befeketítik mindenhol, nemzetközi szinten is megpróbálják befeketíteni. Okay. A kormánynál is hazugságokkal megpróbálják Maradjunk a kormánynál. Valójában vajon a Lauder és Orbán Viktor beszélgetésében, a Karmelitában szóba került-e mindaz, amiről mi most beszélgetünk, vagy erről fogalmunk sincsen? Nem, nem voltam ott, úgyhogy uh, én, én erről nem szeretnék mondani semmit. De én biztos vagyok benne, biztos vagyok benne, hogy a Lauder is egy profi politikus, Orbán Viktorról nem is beszélve, én úgy gondolom, hogy ezeknek a, a, a nagyon fontos kérdéseknek szóba kellett kerülnie. Helyszler András vallási bíróság elé várja Köves Lomot, és azóta ez már be is következett, mert hogy véget ért a hazai története ennek. Ugye ez május 6-án kezdődött, mert hogy arról van szó, hogy Köves Lomó az amerikai sávát tartozó tartozó vezető rabia az elmúlt időszakban több alkalommal, és ez ugye a korábbi vitának a következménye, tett a közvény előtt rám nézve sértő megjegyzéseket legutóbb ateistának is Isten létezésében bizonytalan textilvállalkozónak nevezett. Azt kérdez okay. tőled, hogy végül is ennek a porpárlénak, ennek a zsidóvircsafnak, ennek az izének a következtében fordult -e elő, hogy te egy vallási bírósághoz fordultál, ami egyébként a te életedben, ahogy láttam, eddig nem volt jellemző. Nem, hát ez az első eset, és nem is hiszem, hogy én ebből gyakorlatot szeretnék e e kimánni. E megmondom őszintén, ez az egész e azzal a célal ment, hogy, hogy, hogy pontosan demonstráljuk, hogy miről van szó egy vallási bíróság. Mert egy vallási bíróságnál arról van szó, hogy, hogy az egyik fél odafordul egy vallási bírósághoz, és a másik fél vagy elfogadja azt a vallási bíróságot, vagy nem. Mi ugye azt mondtuk a, a jeruzsálemi vallási bíróságra, melyik nem több és nem kevesebb, mint a Frólix féle magyarországi eh, neológ eh, eh, Bézdin, vallási bíróság, mi azt mondtuk, hogy mi azt a bíróságot nem fogadjuk el, mert nincs jó és ezért teljesen elfogult. Tehát Hívtad, nem hívtat, egy olyan... Hívhat hívtatok-e a ti B dinetekbe, mert ez azt írja a szombat, hogy hívtatok. Igen, nem igen, igen. Nem, az igen, uh, igen, igen, a, a bsd a feje, az abs Bézdin, ugye szoktat közik Robert, uh, ő felkért emites rabikat, és felkért ortodoxiától is rabit, hogy vegyen részt ebben a vallási bíróságban, de ők nem voltak hajlandók, és ezután a kövesrom azt mondta, hogy ő meg úgy gondolja, hogy ez a vallási bíróság elfogult, hiszen most a indokkal teljesen rossz volt, én nem ők a munkázat, ő a rabitnak, de elfogult, hiszen ez egy neolog vallási bíróság. Tehát praktikusan a kövesromó, ami ellen tüzet okázott után ellenünk, a mazsihis ellen, hogy mi aztán nem is vagyunk zsidók, és te, hogy képzeljük, hogy elutasítunk, és hogy nem megyünk el, és, az, de, és ugyanezt most megcsinálta. Tehát ennek az egésznek valójában ez volt a lényege, hogy, hogy, hogy ezzel, ezzel lehet az ország világ előbb demonstrálni, hogy az az összes köpködés, ami zajlott a mazsihis ellen, az az összes köpködés, az valószínűleg volt. Jó, Mert hát, a slomo hát. ugyanazt csinálja, amit a mazsihis csinálta most. Amit amennyivel hosszabb volt a veled beszélgetés, hogyha emiatt igénytart a Lomó Plus időre, akkor az elkövetkezendő másfél hétben állok mind a két fél rendelkezésére. Másrc csak egymástól függetlenül így az alábbi mondatok hangzottak el. A vallási bíróság kimondta, hogy helyszíre andrásra vonatkozott tényállítás téves, ez ugye a felhívta a kövest figyelmét a talmudi alapelv betartására. A bíróság ugyanakkor kitért arra, és hogy minden helyszíne andrás, mint magánszeme irányában lesz és orvoslandó helyszínen, azonban a magsz elnökeként a magísznek okozott károkkal vádolt a kövest. Mivel a vallási bíróságnak ilyesféle károkozásról nincs ismert a András ez irányú keresete ügyében nem tudott dönteni. Helyszere Andrásak lehetősége van konzultálni a világi jobban járhatott személyekkel járjon el útvutatások szerint. Akarsz-e ezügyben világi bírósághoz fordulni? Én azt hiszem, hogy én nem akarok fordulni, és neked a is szóval... ezt, akartam, ezt akartam mondani, hogy mondott, hogy most Lomó, most én többet többet beszéltem, mint ő, vagy csak, hogy jöjjön beszéljen, de én, én azért a magam részére, a lehetőség szerint, a ha rákincsenünk, nem, én ezt az egész ügyet le akarom már zárni. Tudik, mondom, mondom, takna egy, egy pocsolyába taposunk, és semmi, se előre, se hát, tök az egész. Tehát én úgy gondolom, hogy, hogy ezt az egész ügyet nagyon gyorsan le kellene zárni mindenkinek. Minden érdekel félnek, mert ebből jól nem lehet kijönni, és most már nem arról van szó, hogy, hogy, hogy a mazsisz nem tud ebből jól kijönni. Ebből már senki nem tud. Az egész zsidóság jön ki rosszul, és én, én szerintem az lenne az egyetlen normális dolog, hogyha ezt az egész kezdeménye Van, mindenki lezárná, uh, és ebben eddig még a legbölsebben a magyar kormány uh, viselkedett, hát, mert a magyar kormány a hangját nem hallatta. Aki okay, hát én, Fülies Zoltán, így nem tudom, hogy lát engem, vagy hall engem, Fülies úr, ór, úr, hogyha netán úgy gondolja. Nagy valószínűséggel, igen, dörök úrfi alajánlás, Figyelj, nekem nagyon jó, mert én tudok műsort készíteni belőle. Köszönöm a rendelkezésre állást. A, egyébként bármikor, de uh, sokkal jobban örülnék, hogyha, hogyha értékekről, építkezésekről, jövőképről, stb. lehetne beszélni, mert ez egy nagyon izgalmas dolog, ez is izgalmas Magyarország, dolog, Magyarországon Köszönöm a rendelkezésre, Állás. Nagyon köszönöm, minden jó jót. a To the Matthew's bridge Can you feel it a 9 óráig tart az lesz benne amit önök elmondanak ha önök nem szólnak meg itt csak zene fog szólni 061, 911, 168, ma 2021. június 16-án szerdán 8 perccel, 8 óra előtt. Generation next, generation strange So go ahead and talk shit! 'Cause we don't go give a fuckin'. We won't ever give a fuckin' till you you don't give a fuck about me and my generation. Hey kid, take my advice. You don't wanna step into a big pile of shit. Captain's drunk. You all the Titanic, floating on the phone so get you through. Maybe I am just a little fucked up. Life's just a little fucked up. Generation X, generation. Bocsuljanak föl, és beszélgessünk erről, vagy beszélgessünk bármi másról, vagy ne beszélgessünk. 061-911-168 Gets the blame You get the blame And I get the blame Mijali is lehetséges, hogy jobban állna, ha hallgatna. Mijali Kenikő számos más magyar híresség mellett, így a 24.hu, 18 óra tegnap. Szintén megosztott Instagram oldalán, hogy követi a Magyar-Portugál EB meccset melyet Budapesten játszanak. Modell, azonban nem volt valami derülától találkozó kezdés, akkor Instagram sztoriában annyit írt, Istenem, de jó lesz végnézni, hogy Portugália elpicsáz minket, ne legyen igazam, hajrá Magyarország, fogalmazott, akit érdekel, megnézheti az eredeti posztot még 24 óráig, utána már hűt helyét kereseti a platform szabályai miatt. Én nem tudtam, hogy Mihalik Enikő Instagram postjai iránt ilyen kérdeklődés van, de... Én megtaláltam Önökkel egy fontos hírt osztottam meg. Lesz reggel 8 óra 061 my hobby again. This nigga I don't know. I open magazines, checking out my life like a fucking show. And now I'm getting mad at where the good was you always put the bad at. I can't have that. See, I'm the one who gets laughed at. But that just so past, because I always get the last laugh. And I'll keep coming with my revenge and leave you loose at the end like a heroin syringe and In this new bins with all my fake friends that break when the tape ends. I'm staying platinum on this Rolex. No need to go high-tech with all these seven figure checks. Cause I just wanna lotto Hunky from DJ Bull, my man Gianato, the desperados. I found life gets so funny with the single on the billboard and a little bit of money. Now all the critics wanna hit it. All the critics wanna hit it. They itch can how we did it. All these critics wanna hit it. All these critics wanna hit it, this can how we did it. <laughs> <laughs> <laughs> oh yeah, oh yeah, oh, eat yeah. <laughs> e oh, yeah. <laughs> <laughs> like that short It's like a ticket tea and a ticket all two A full-fledged member of the Holler's crew Like a lime to a lemon, a lemon to a lime, it teaches run coming with the ruckus and rhyme The king's from queen from queens come king Raising hell like a class when the lunch bell rings Ezben óra lett. Nulat egy This is how we did it all these critics want hit it all these critics want hit it every average air, be of this content construct The beat's sophisticated to leave you less eminent Stuck with a complex in this context To bring divinity to all who see Softest read, this philosophy extends from the bass drum Slay some, I'll so some to rest Must groove legislation You on the quest for imitation But now the sun reads, flows in my window pane. The high elevations simulate your fate Premature, tape, ejaculate Feel the thump, just off the high Tone oh, rings heavy in your dome yeah. I wonder what it's like to be a clone With that slainty goat, you so-called pro These low free folk, you pass in paragraph Raps, tracks I know you can't understand this abstract's enormous my sound is enormous. Látják, hogy milyen eseménytelen országban élünk? Ez a világok legjobbika. Hiszen ha nem így lenne. 8 óra 4 perc van. Még 56 perc szól a kejfejjáncsí zenei összeállítása. 061 911 -168. jön a Genesis Egyet kérdeznék önöktől, még mielőtt itt elhal a hatása az előző beszélgetésnek. Önök szerint Fürihez Zoltán helyettes államtitkár megszólal-e, és a megszólalását követően szóba kerül-e annak a megállapodásnak a felülírási lehetősége, amely 2012-ben köttetett? Átírják -e ezt a megállapodást, vagy sem? egy, 911 168 Igen? Vagy nem? Vagy kurvára nem érdekli önöket ez? Gondoltam, tűzbe hozom őket. A kérdés így szólt, dr. Füriá Zoltán kezdeményezni fogja-e a 2010-eset? Vagy sem. Vagy Zoltán nem fogja kezdeményezni, de a kormány előjön ezzel. 8 óra 6 perc van, 8 óra 8 percig, amíg el nem a digitális óra, addig várok, és azt követően pedig Megyünk tovább zeneileg. Jó reggelt kívánok! Igen, nem? Jó reggelt, nem? Nem. Köszönöm. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt, ez nagyon érdekes téma. Hát, ez így is lehet szavazni, de szerintem érdekes, így aztán, ha ő nincs is lesz a harva, de akkor is kisebbségben marad, hogyha még 543 ezeren fognak ön után telefonálni, ami egyébként egy jó adat lenne, mert egy ekkora hallgatottságú is szívesen fenntartanék. 061 911 168, de azért nagyon ne vegye a lelkére, amit mondtam. Vagy vegye. Én zsidó vagyok, engem érdekel. De az ehoarisztikus kongresszussal is foglalkoztam. Nem lehet megszólni az ügyben, hogy csak a zsidó vízcsavt érdekelne. Hát várjunk, akkor legalább legyen három szavazat, most egy van. Tűzbe nem hozta önöket, de... Itt most a kérdés nem is arra vonatkozik, hogy csak csupán, hanem hogy hogy működik ez ügyben. Dr. Orbán, Viktor és népi Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Aló. Én már mondtam, hogy jó reggelt. Mit kellett volna még mondanom? Ebben igazából, ha magával beszélünk, senkit nem érdekel ez a téma. De, de engem érdekel. Mint tapasztalhatják, önök semmilyen témával nem jönnek elő. Ennek ötkeztében az én legrosszabb témám is jobb, mint az önöké. Hát így van ez. Megosztom önöket, mint államok a zsidó szervezeteket. Jó reggelt. Halló? Jó reggelt! Jó reggelt! Szavazatom mellé egy-két mondatot is mondhatok? Persze! Na hát szerintem nem, ez a szavazatom. Az pedig, hogy már így betelefonáltak, hogy nem érdekli őket a téma. Én nem vagyok zsidó ember, én keresztény ember vagyok, de nem is hallottam volna erről, hogyha ön nem veti fel ezt a témát. Itt, már itt, jó itt, pár héttel ezelőtt De itt, itt erről figyelmemet szó. fölkeltette és és több, több mindent átgondoltam meg, gondolkodtam ezeken a dolgokon, hogy, hogy a vallási kérdések is uh, hogyan, hogyan alakulnak a mostani életben. Mert most már ez valahogy valahogy ez is. Ezt nagyon jó, hogy elmondtad, de szeretném elmondani, hogy akik betelefonáltak, azok valójában a szólásszabadság lehetőségével éltek, mert azon kívül semmit az igényt a világán nem csináltak. Én ma színházba fogok menni, és azon gondolkodom, hogyha lassúnak tartom az előadást, akkor bekiabáljak e a színpad, hogy egy kicsit gyorsabban Ö, nem valószínű, hogy ö, ez pozitív hangot keltene, de nagyjából ilyenek voltak, akik betelefonáltak. Az, hát, ők feltűnési viszketegségben szenvednek, valamint abban látják örömüket, hogy velem összeakasztják a bajszokat, de itt eleve kó vereség vár rájuk, mert hát ők eleve tudják, hogy hülyék. Ég. Hát nézze, ha valaki így akar a szólásszabadsággal élni, így akar hülye lenni a szó legpozitívabb értelmében, tehát nálam a hülyék is pozitív értelemben vannak Megfogalmazva hát akkor osszam, tessék. Most, hogy öt és fél órát aludtam, pff, hát, mint közszereplő, illetve nem ő közszereplő, én nem tudom, mindent elviselek, ami így verbálisan érkezik. Időnként lehúzom a WC-t. De ha a sértő volt, hogy hülyék, akkor nem tudom, cseréljkékkel káposzt a Még egy szavazatra várok, na jó, szerintem pedig beleszól, és akkor megvan áró szavazat. Na! 061-911-168 még Vilcseknél tudnám idézni számukra, aki azt mondta a fogakkal, hogy nem kötelező gimnáziumba járni. Annyi rádió és tévéadó van, ami interneten is fogható, hogy... És ha belegondolnak, hogy június 25-e után itt nem más műsor fog szólni, hanem semmilyen... Telefonálnak fogunk beszélgetni, ha Mihaly Kenikő valamit ír, akkor azt felolgasson, mert az ma nagyon foglalkoztatunk Mihaly Kenikővel. Egyébként, hogyha nem hívnak, akkor zenet szól. De tessék. Jó reggelt. Jó reggelt. Komolyak a szándékai, 061-911-168, ön előtt állat ismétlés lehetősége. Jó reggelt! Jó reggelt. Lehet tudni, hogy a fiatalok miért nem jöttek ma? A fiatalok azért nem jöttek ma, mert ezért a tevékenységért nem kaptak pénzt. Az egyik fiatal műsorban elmondta, hogy ő nem tud eljönni szerdán, mert a munkahelyi elfogadtsága ezt nem teszi lehetővé, és ez lehetőséget adott egy másik fiatalnak, hogy elmondja, hogy ő a maradék egy fiatal, a kettesben nem uhajt itt maradni, mert egyébként neki is lenne olyan tevékenysége, amiért pénzt kap, az egyetlen álva maradt szereplővel, pedig nem akartam duóba maradni. Értem. Köszönöm szépen. Hozzátéve, hogy az önök előtt is elhangzott megállapodásnak az volt a része, hogy vagy hárman, vagy csak kivételes esetben ketten, mármint hogy ketten belőlük, és miután az egyik adásban mondta, hogy ő ha akarnak-e tudná eljönni így ez be. Ezzel vagy mással kapcsolatos kérdéseikre boldogan válaszolok. Közben egész őszinte döbbenettel olvasom azt, ami a 168 Facebook oldalán adott esetben ezügyben van, aminek annyira nincs köze a valósághoz, hogy teljesen szórakoztató azt olvasni, mert hogy emberek nézik és hallgatják ezt a műsort, és közben élnek egy alternatív valóságban, az A szemkápráztató Egy ember a 168 óra Facebook oldalán, akit hosszú idő után meginvitáltam a műsorba, miután olyan dolgokat ír, aminek semmi köze nincs a műsorom, gondoltam, hogy szembesítem a valósággal, bár ha neki sikerül, akkor majd én szembesülök a saját magam valóságával. Erre kiderült, hogy ő egy grafikus művész, amire visszaértem, hogy nem egészen értem, hogy miközben van ahhoz, amit ír. És ahogy látom, ma is jelen van, sokszor puszilom, További jó csobogást az alternatív vizeiben, amelyet ugyan a Kejfej Jáncsik kavar, de semmilyen azonosságot nem bával vele. A tulajdonos szerint én egy brand vagyok, én sose gondoltam magamra egy brandként. A trademarkot nem adom ingyen. Ebben az esetben a copyrightot pénzért nagyon. De csak jelentős termékeket akarnak hamisítani. Van India és van Facebook -bóvli. 1911 168 bármiről How are you? Fine How are you? Fine How are you? Fine Rejt hey, Pavel. Fiala, még igen, igen, még, még csak ugye ritkán szoktam adásban telefonálni, de a tegnapi napom az teljesen szétesett, aztán mire hazaérkeztem a meccsről, akkorra már teljesen, még annál is szétesettebb voltam, mint korábban. És hogy hogy működik az emberi emlékezet, azt tegeződünk vagy magázódunk? Ahogy, ahogy, ahogy gondolja, ahogy gondolok. Oké, okay, rendben van. E, így aztán most eszembe jutott, hogy nekem föl kell hívnom Dési Andrást, hiszen ő lesz a Pesti Hírlap mai jegyzetírója az Európa-Bajnoksággal kapcsolatban, és én ezt mindig előtte szoktam megcsinálni. Úgyhogy én most először is bemutatkozom, Fiala Jánosnak hívnak, másodszor elnézést kérek, harmadszor is elnézést kérek, hogy ezt otthon mondták volna, hogy inkább kétszer, mint egyszer sem. És azt Semmi kérdezem, probléma. hogy ezt most tegyük meg, vagy telefonáljuk egy negyed óra múlva, mondván, hogy a meglepetés. János hogy piránsokat, szia, yeah. meg. meg. Szia! De nyugodtan, de figyelj, bármilyen gyerekén, ez egy gyerekbarát műsor. Értem, tehát trollkodhat bele, trollkodhat a Absz műsorba? Abszolút, sőt, voltak műsorok, amelyekben a gyerekek sokkal jobb teljesítményt nyújtottak, mint a felnőttek. Aztán Értem, egyszer belőlük is felnőtt lesz, csak akkor már nem biztos, hogy nekik csinálok műsorokat, bár jó. számos nőről mondtam a Krisztának azt, hogy mennyire örülök annak, hogy itt vannak a világon, és aztán kiderült, hogy a nagymamájuk már a játszótéren tologatta őket, akkor, amikor a nagymamájuk engem hallgatott, és akkor honpól a Krisztán a hangosan kacagott, akit te tudtóban ismersz. Nagyon jó, hát, persze. Na, és nagyon, nagyon is kedvelem, és mindig is szeretem vele dolgozni. Mi lesz a maiban, illetőleg hogy viszonyulunk a tegnapihoz? É, János Én... a figyelj, azt nekem egy percet, hogy, hogy kezdett most mert vissza... megérteni. Figyelj, 10 perc múlva, az úgy jó? Az úgy jó, igen. Okay, so És akkor beszélni, de, de a kisfiú bele fog jókodni. Be de... Bele azt csinál a kisfiú, amit akar. Oké, okay, köszönöm, János, Nálam akkor, be lehet. nem lehet. Oké. Okay. Rendben van, akkor ezt megbeszéltük. Köszönöm az emlékezetnek. Ha valaki megmondja, hogy kit hallunk, azért az nem lenne semmi. 9, 111, My girlfriend adrenaline stayed with me for a short time But she couldn't stand my furniture and the objects I accumulated And one day when I brought home a few new pieces of junk She went completely mad She took an axe and cut my chairs and writing table to pieces Flung my books out of the broken window Step my bed in the kitchen eye. Smash my TV. 111 168 igazán csalódott ember az én vagyok, mert uh, én kifejezetten örültem és vártam arra, hogy önökkel beszélgessek, ha nem tudom miről. Szóval, hogy akik régi kejfejacsi hallgatók, azok pontosan tudják, hogy az elmúlt időben valamiért, magam sem tudom megmondani, miért teljesen szembe mentem a korábbi szokásommal, amikor dörgedelmeket, meg nem dörgedelmeket mondtam, és felrobbantam már műsorkezdetkor is nincs két-egyforma és minden nap meglepetés, és az elmúlt időben, és ez nem ebben az évben kezdődött, hogy már tavaly így volt, azt mondtam, hogy csak tessék. És kiderül, hogy önmagában az a lehetőség, hogy... hogy arról beszélgetünk, amiről akarunk, amiről akarnak. Például a fiatalokról, akikről nagyon sokat lehetett volna beszélgetni, az nem kerül szóba, Folyik egy párbeszéd, amit én néha figyelek, néha nem, az interneten, mint hogy a Facebookon, ami mosolygok, mert az valójában a szereplőkről szól, akik ott megnyilvánulnak, és nem a valóságról, és ez, ez hihetetlen mulatságos, hogy egy és ugyanazon történetnek hány olvasata van, miközben a szerző nem azt gondolta, hiszen az én vagyok. De itt ezen a szintéren, amely a párbeszédben bonyolódna, ott erről is szó, és ha önök nem tartják fontosnak, akkor majd egyszer, ha fontosnak találják, akkor én is beszélek róla, de most 8 óra 40-kor, ami 6 percre van ide, föl fogom hívni Dési Andrást, és utána már ki tudja, mennyi idő lesz beszélgetni, legközelebb nagyjából 7.35 és 8 óra között lesz erre holnap, pénteken pedig 6 óra 50 és 7 óra 5 között. Egyre korlátozott a mértékben, és aztán már csak öt műsor lesz hozzá hogy minden nap kísérleti műsor. De én, ha akarnék, se tudnék önökön erőszakot tenni, mint hogy ez önöknek se nagyon mehet velem. Nem sikerült tökéletesen a beállás, de nézzék el a zene talán feletteti. Na, mit idézek elő ezzel az zenével, milyen emlékeket? Nem is emlékszem, mikor hallgattam utoljára Oszibizet. Hosszabb, két rövidebb telefonfér bele aztán. Szuk van. Ahhoz képes üjettünk, összegyújtam ezt a lemezt, egész jól szól. Jó reggelt még Hova raktad a gyereket? Hát ugye, a, a, töltözteti a Zéva feleségem a bölcsedében, én meg a kis, van egy kislányunk is, ő pedig a vétkénő. Jó, VTN de figyelj, csak úgy, hogy utána ne kelljen cikket írni, hogy családi erőszak történt, és a gyereket no, meg No no way, no, way, no. Helyes, helyes, helyes, helyes. Ha bele akar szólni, bele fog szólni. Persze, természetesen. Ez az élet. A tegnapról lesz szó? Igen, hát gondoltam, hogy itt beszéljünk a, a, a magyar, magyar, magyar. portugáról, meg a francia Aztárul Azt áruld el nekem, hogy tévében látod, vagy a helyszínen? Tévében láttam. Tévében Azt ugye láttam. tudod, hogy ha valaki a helyszínen van, az egy másik meccset lát. De ugyanez vonatkozik a zenekadémiára, a metropoliterre, bármire. Amikor te külföldön voltál és onnan tudósítottál, te merőben más láttál, mint amit egyébként itthon az emberek hallgatva téged, vagy látva téged, vagy látva a filmeket arról átértek. Ezzel tisztában kell, hogy legyen. Én... Ez, ez, ez, ez így van, pontosan. Én, érté... Én, érté... hely... Én, Én a helyszínen láttam. Értem. Szerintem. Akkor valószínűleg ez egy teljesen másik megfődés Te mit láttál? <gül> én, én, én, én azt láttam, hogy volt egy, volt egy nyári álom, 2021 júniusi nyári, nyári álom. Nyári álom úgy általában, vagy Dési András nyári álva? Én azt mondom, hogy ez a magyar közvélemény a futballdrukerek állama volt. Te egy futballdrukker vagy? Én nagyon szeretem a fotit. Én általában nagyon szeretem a sportot. A magyar sportit ritkán nézek alig a válogatót meg szoktam nézni. Ha nézek valamit, akkor külföldi fogok nézni. Mi lett az Egyébként ez, ez az álom, ez, ez 84 percig tartott, és utána, utána volt 5 volt perc, ami, ami, ami, ami, ami visszavitte Magyarországot, a magyar közvéleményt, a magyar futballzú kereket, turkolókat a valóságban. Tudod, az és, azért... a valóság, Igen? és a valóság az a, az a, az a, az a 0-3. És még annak is örülni kell, hogy csak ennyire. Igazságtalanság történt, miközben a fociban nem nagyon van igazságtalanság, vagy mit nevezünk igazságtalanságnak? Szerintem nincsen igazságtalanság, egyszerűen arról van szó, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy ilyenek az erőviszonyok, Ö, és, és, és a les az les, tehát lehet, lehet ezen tudkozolni, átadolni a bírót. A bírót, Most az első magyar gólról beszélünk? Igen, a Sőn, sőn Szaborsnak a góljáról beszélnek. Igen, igen. Azt, onra, az ugye, azt én viszonylag közelről láttam, ugye ott, amikor az ismétlés nézi az ember, az nem mérvadó, ott a helyszínen nem tűnt Lesnek. A, a televízióban viszont egyértelműen Les volt. De, de, de, rosszul mondtam, rosszul mondtam. Mármit, várjál, a magyar gól? A magyar gól, Sőn Szaborsnak a góljáról. Az, az, az Les volt? Az Les volt, az Les volt, Les volt. Tehát amikor megkapta jobban a a kaszt, ő lesen Hát akkor te más láttál? Hát nyilvánvaló, a, a tévé az más, tehát a tévé az sokkal pontosabban mutatja. Igen. Igen, igen, igen. Tehát, tehát amikor amikor megkapta a labrát, én már azt mondtam, tehát felkerült a lesz. Pedig képzeld el, hogy egy vadidegent is elkezdtem ott ölelgetni, pedig ez nekem nem szokásom, és amikor végén 3 0 elköszöntünk, akkor mondtam neki, hogy látja, amikor 1-0-nál itt magát ölelgettem, nem gondoltuk volna ezt, mire mondta nekem, hogy igen. igen ez veled a lakásban nem fordulhat el, hogy vadidegeneket kezdjél el lölelgetni meccs közben, mert nincsen melletted egy vadidegen. Hát nem, csak a kisfiamnak, hát a, a kisanya meg el, a kis kutyája. És mennyire mutatnak ők érdeklődést a focirend? Mérsékeltem, mérsékeltem. Anyám mindig akkor törölgetett port a televízió, amikor meccs volt, és apám kérdezte, hogy Edit muszáj ezt most, és akkor az anyám azt mondta, hogy igen, Ervi muszáj. Nálatok béké hagynak téged? Alapvetően békében hagynak, Vagy több hogyha... tévé van? Egy tévé van, van, de ők ugye a Bogyó és Babócát, illetve a Halászüdyt, csiri Jó, de elviselik, hogy most átmenetleg nem a Bogyó és Babóca. Mert... Nehezen, nehezen, nehezen, de végül de is azért, hogy mondjam, szent a családik. Azért nagyon furcsa, amit mondasz, mert a helyszínen az ember azt ér, ér, érzékelte nagyjából 70 percen át, amikor a magyarok átmenetleg megtátosodtak, hogy ez egy igen unalmas e mérhetetlen mennyiségű technikai hibát felvonultató mindkét oldalon felvonultató meccs, ahol a Szalai például leginkább olyan volt, mint egy ilyen torony, amely időnként összeomlott, aztán fölállt, csak éppen nem egy torony volt, hanem egy ember, de azon kívül, hogy levette a labdát, utána semmi esélye nem volt semmire se. A mellettem ülő barátom ő azt állította, hogy már különböző ilyen pontszámok is vannak arra, hogy a szalai semmilyen csapatban nem férhetne be, de ebben együtt rúghatott volna mondjuk volt, mert egy összeomlott toraira is, ha rápattan a labda. De lám azt olvasom, és talán te is azt fogod mondani, hogy ez egy milyen lenyűgöző mérkőzés volt. A helyszín varázsa az emberre 6-20-25 perci, bár én nem először voltam az arénában, vagy a népstadionban, de utána az ember egy ilyen lassú vízpartot most játékot látott, és ugye a gólok a másik oldalon estek, úgyhogy azokat lehetett látni, de sokkal távolabb voltam tőlük, mint hogyha egyébként mi volna a gólokat, mert az a kapu volt hozzám közelebb. Tehát szerintem, tehát legalábbis a tévéből nézve nem volt egy lenyűköző mérkőzés, egy nagyon egyébként egy piszkos, rugdosós... Nagyon. Uh, uh, hogy mondjam? És kirudosott többet? Mind a ketten rugdosta. Tehát mind a két csapat rugdosott. Mind a két csapat rugdosott. Itt azt gondolom, hogy nagyon... Pattanásig uh, beszültek az idegek. Portugálok tartottak tőlünk, tartottak a közönségtől, tartottak a... A közönség a, fantasztikus volt. A, tartottak a előtt, Ugye, ugye ők jó jól emlékednek uh, uh, Lyonra, 2016-ra. Ott mi is lőtünk hármat. Ott mi az, az, az megint egy másik mérkőzés volt. Ott, ott, ott, ott, ott, egy, ott egy sokkal lendületesebb magyar válogatottak le. És amikor azt mondta Dési András, hogy megmutatkozott, a, akkor mi mutatkozott meg a végeredményben? A végeredményben a profizmus, és az, hogy az, az, az, az egy sokkal egységesebb, sokkal kompaktabb csapat és végül is ö, ö, sok helyzetet kihagytak a portugálok, ö, de, de végül is ö, sikerült úgymond átrendíteni magukat az, azon, a, azon, a, azon a ponton, ami ugye ahhoz kellett, hogy, hogy, hogy a helyzeteket berülják. És hogyan viszonyulsz és... te ahhoz, aki a televízió láttad, én pedig a helyszínen is döbbenten láttam, hogy maga a közönség egy 3 0 kikapó csapatot úgy értett, ahogy régen egy győztes csapatot ki volt képes kifütülni. Én teljesen oda voltam a közönségért. Ezt gondolom, hogy ez, ez, ez, ez, ez egy jó dolog, ezt a csapatot szeretik, kedvelik, és, és, és azt hiszem, hogy nagyra értékelik a, azt, azt, azt hogy, hogy ezek a fiúk akarnak. Tehát ezek, ezek, ezek, ezek valami... a focinak és a drukkerekkel való együttlétnek van egy olyan varázsa, ami alól én nem tudom kivonni magam, és ami rám elképesztően hat, még ha vissza akarom utasítani, akkor sem egy Tehát, hogy ott az, hogy az ember csak úgy üljön és majszolja a nem tudom micsodát, az eszembe se jutott. Elképesztő volt az, ahogy a közönség nem együtt a játékkal, mert néha a játék élhetett volna együtt a közönséggel. Igen, hát ez neki különleges aszmosférája különleges. Néha ki jársz? Ö, már nem járnok. Korábban jártam. Évekkel ezelőtt jártam meg, amikor külföldön éltem, akkor, akkor, akkor, akkor, akkor ki jártam nem. Akkor hova Ö, és ő... mi Berlinben Hertha BSC meccsére jártam Párizsban a Paris saint néztem illetve amikor Bondban éltem akkor, akkor, akkor Dortmundba jártam illetve Kölönbe És Magyarországon valaha? Magyarországon valamikor az NTK meccsére jártam ki nagyon régen, nagyon régen. Mit értél meg az alatt a 90 perc alatt? beleértve a szünetet is, hát ugye fogalmam sincs, hogy a kommentátorok most milyen tevékenységet folytattak a magyar televízió stúdiójában, mert ott ugye nem voltak a kommentátorok, illetve a kommentátorok a nézők voltak. Ugye, el kell árulnom azt a pikot, hogy én a német televízió keresztül értem a magyarok <Magyarországot>. a <gül> Ennek mi a.? Éppen hogy én a magyar televíziótól távolságot tartok. És, és, és de sokkal jobban érdekel, és sokkal jobban neköt amit a német televízióban látok. Ott hány szakkommentátor van? Ott, ott mindig hárman ülnek a. A stúdióban, a Per Acker, aki most a kommentátorom, uh -huh. és aztán behívták a francia mecs Krisztián volt francia válogatott a világ, világ is elok a most, aki aztán érdekes jogokat mondott a francia csapatból. El... De ez egy másik történet. Ez, hát ez ugyanaz a történet, csak más olvasat. Megkérdezhetem tőled legfeljebb, azt mondod, hogy értelmetlen a kérdés, hogy az a különbség, ami a magyar válogatott és a portugál válogatott között megvan, az hasonlóképp, ha megvan a magyar és a német tévék között, akkor az hogy lehet leírni? Uh, azt mondom, hogy a német televízió sokkal realistább, tehát nem csinál, nem, nem, nem, nem próbálnak meg optimista hangulatot ö, sugározni, hanem ha ha igazából, tehát szóval sz, sz, sz, sz, reálpolitikát folytatnak. Reál folytatnak, és persze ott is, ott is, ott is ö, nagyon bíztak abban, hogy a, hogy a német válogatot jobban fog szerepelni, de hát végül is, végül is A magyar a, meccset a... az melyik tévében nézted? A CERD-et Tehát én minden meccset az De milyen kommentárt néztem. fűztek a szünetben, amikor még 0-0 volt? Dicsérték a magyar csapatot. Azt mondták, hogy szemmagasságban vannak a portugálokkal és ez, és ez szerintem ez igaz is volt. Mi volt a németek érdeke? Milyen eredmény szülessen a magyar-portugálom? Igazából ez, ez, ez nem derült ki. Ők ugye persze jobban örültek volna neki, hogyha a magyarok akár egy pontot is elnetnek a portugáloktól. Főleg, főleg azután, hogy ugye most nincs, ember kikaptak, és ugye a németeknek nagyon kell kapaszkodnunk ahhoz, hogy ilyen ki a csoport között. Mi van még, ami ebből a meccsből el lehetett volna mondani, de én az örökös közbeszólásaimmal, az érdeklődésem és kíváncsiságom folytán megakadályoztalak benne? Hát azt mondja, Krisztián a, a Ronáldó is. <gül> Ezt én is ugyanígy látom. Pontosan. Az fantasztikus. De egy hisztérikus zseni, tehát hogy milyen mértékben nem bírja azt, hogyha valami nem jön be, az valami elképesztő. Igen, de ő egy teljesen másik dimenzióban maga. Igen, tehát, sajnos igen. Tehát, és, és, és egyszerűen tehát rá, rá lehet álltani X mennyiségű embert összevisz vele az ugrosni, de, de hát főleg ugye a harmadik ólán, tehát ott lehetett látni, hogy ott, ott, ott, ott, ott egy kis területen... nem most a gulácsi mellett. Igen, amikor elfelejtettem a magyar véget. Szóval ez, ez, tulajdonképpen ez olyan volt, mint 2014-ben a Svenska elgerők, Brazíliában. Uh -huh. Mi van De még? Egy másik, mi van mi? Amit említésre értem. Szerintem a gulásit mindenképpen érdemes megemlíteni. pontosan mert így van. Ez mert, a, mert ha nincs a gulás, nem úgy véd, hogy véd, akkor itt sokkal, sokkal sokkal súlyosabb szám. Ez a védelem, a védelem? kritikája? Nem csak a védelem, nem a eszélye, ez a realitás. Tehát ez a realitás. Tehát a Portugálok, hogyha rúgnak az első fődőben két-három gólt, egy szavul nem lesz. Egy tehát olyan, olyan, olyan, olyan helyzeteket hagytak ki. Uh, én azt gondoltam egyébként, hogy, hogy addig fognak a portugálok helyzetet jelni, amíg, amíg, amíg a magyarok talán még volt, és akkor uh -huh. talán még egy 1-0-ra nem bár 1-0-ra nem szabad játszani, mert az a az a, a, az a, az a, a halál. Milyen Tehát, realitás az mutatkozott egy... meg ebben a mérkőzésben, amire te utaltál? Ha... A tudásban való, és a, és, a, és, a, és a csapatjátékban való különbség. Csalódott voltál, hogy... vagy azt mondtad, hogy ez, ez a realitás, akkor most mi, mi, miért is volt nekünk álmunk? Én nem álmottam. Én, én egyébként túl kettő tempeltem, a meccselőt, de én azt gondolom, hogy nagyon sokan Magyarországon álló világban az és azt gondolták, hogy itt hogy teszünk. Jó, én egy mondat erejé vissza kell, hogy térjek a helyszín hangulatára, ami egészen elképesztő volt. Miután ennyi embert általában tüntetésen sem lehet látni. Az, hogy egy sportesemény így olvasszon a szó legjobb értelmében egybe embereket, akik egyébként mosolyognak, akik még ha riasztó formában is, mondván, hogy a kapu mögötti kvázi béközép azért nem egy visszafogott gárda, Egészen, hát egészen, egészen felemelő volt, és most mondhatnék mégis ott, de nem tudok ilyet mondani. Csak jó élményem volt a szervezést illetően, és a beengedést illetően is, ami pedig nem volt pozitív, az annyira vicces volt, hogy szóra se érdemes. Tehát, hogyha valaki most azt mondja, hogy fiala, miért kellett ezt elmondanod, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy hát csak az eredmény bántó, de az nagyon... Igen, a, a tévéből is egyébként egy pozitív hangulat jött át, de mondom, én, én, én, én, én, én, én nem álmodoztam, hanem. Én még úton hanem, voltam, amikor az öngól volt. Az milyen öngól volt a franciáknak? A, a franciák támadtak, és jött egy bejével is, és a Más Humert a közép háttérben hatalmas gólt lőtte ennek a kapujába. Tehát olyan, mintha az Mbappé-ről hőtte volna, de szinte kapásból. Ez az Mbappé, ez komolyan mondom, ez olyan, mintha lenne egy Jesse Owen egy ilyen hétköznapi gyalogos mellett. Tehát ahogy ott hagy embereket, akik futnak mellette, és mint egy ilyen versenyautó hagyja őket le, az valami káprázatos. Hát itt ő is teljesen másik dimenzióban mondom, mint én, én, én, én a francia válogatott is. Tehát én, én, én, én figyeltem őket, elképesztően gyorsan tudnak váltani, sokkal gyorsabban váltanak, mint a németek. E és tulajdonképpen a németek örülhetnek, hogy ezek megúszták, mert, mert Az, az is lehetett volna akár három évben is a szakszett. Ez Németországban volt? Minden látott. Ott hány embert engedtek be? Ezt most pontosan nem tudom megmondani, de, de jóval kevesebb. Tehát nem volt. Talán talán volt szélház. Nem, nem. Hazudnék, ha tagadnám, hogy nem járt az eszemben az, hogy jól vagy rosszul cselekedtem sokat magammal, amikor a helyszínen néztem, és adott esetben veszélyeztetek-e bárkit, miközben én kétszer be vagyok oltva, és ez már nem tegnap történt. Te mit gondolsz egyébként, ami a nézőszámokat illeti, és az ezzel kapcsolatos politikáról, most sportpolitikáról, vagy egészségügyi politikáról beszélek, és nem a pártpolitikáról? Én ezt beszéljéző tartom. Természetesen nem jó érzés látni a félig üres, vagy negyedig üres stadionokat. De azt gondolom, hogy egy rendkívüli helyzet van, és ez a rendkívüli helyzet, akkor alkalmazkod. Tehát, hogyha neked lett volna egy akkor is lemondtál volna róla. Én kaptam volna egyet jegyet valamilyen folytán. én nem mentem volna ki, mert... Mert, Mint, hogy engem is jó. lebeszéltél volna róla. Én, el... én tulajdonképpen a abban helyzetben vagyok, hogy most mindent lebeszélek. Nem, de van. Nem vagy, tehát hogy mondjam neked, szantikusan kérdezem, tehát ez most nem torozást letagadni nem akartam, Mertünk volna ketten, nem mentünk ketten, és ebben a másiknak a döntése benne volt, hogy nem jött velem. Tehát ég, ö... Igen, ez, ez, ez, ez, ez, ez egy ridikós tehát 67 ezer ember az 67 ezer ember, tehát ott, ott, ott, ott bármilyen történik a tömegben. És ugye a vírus, a vírus nincs nekintett, kell az örgóerók a Ez így van, beleértve, hogy a portugáloknál valaki nem is játszott, mert hogy a Margit Szigeti nagyszállóban derült ki, hogy koronavírussal fertőzött. Igen, igen, igen, igen. Szóval ez, ez, ez a történet ez nem múlt el, tehát a vírust, a vírust... Mint hogy az Eriksen kapcsán de... se tudjuk, hogy ez nem egy post-covid dolog volt-e. Akár is lehet. Igen. Visszatérve a meccshez. Hát, igen. Figyelek, Kérek egy összefoglalót. Ja, nem, nem, nem. Nem, Nem, kérek nem. Nem, egy összefoglalót. Milyen volt? Hogy, de... hogy tetszett? Gigászok csatája, ilyeneket neked szoktak mondani. Ne kell, nekem. A második félidőt időt láttam, az teljesen... De a, fél... a második fél időt azt teljesen látom, az elsőt egyáltalán nem. Mondom, nekem, nekem, nekem igazából nem teszett a mérkőzés, nem vagy. Durva, erőszakos, hugrosos meccs De melyik? volt. melyik? Most én a franciáról kérdezlek. De az, a francia-német a, a, a francia se volt egy igazából jó mérkőzés. Mi hiányzott belőle? Igazából a, a, a, a több gól hiányzott belőle. A több gól hiányzott belőle. A franciák a, a volt két lesgólya is. Igen. E, e, ez a német válogatott, egy, ez is csak olyan el vagy Legalábbis messze elmarad a 2014-es német válogatottól. Talán, talán az, az, az, az, az, az volt a kivételes szituáció, a kivételes helyzet, amikor a németek azt mutatták, amit, amit, amit mutattak. Itt is, itt is a realitás az, hogy a franciák jobbak, és, és nekünk átkozott, hogy nehéz dolgok ezt a franciákkal szemben persze hazai pályán előnye, de, de, de ők megint... Tehát, hogyha a portugálok egy másik dimenzióban e, vannak, Cristiano az akkor a francek pedig egy másik alapszisban vannak. Mi a véleményed a Benzema visszavételéről? Bocsánat, ezt nem értettem. Azt kérdeztem, mi a véleményed a Benzema visszavételéről? Na, végül is megbűnhődött, hát, ugye azt állítja magára, hogy egy másik ember lett, családja, családja lesz, gyerekei vannak. Nehéz kérdés, amit, amit, amit a pályán mutatott, az... az, az hát, pontosan, az, de ugye, amiért nem hívták meg, az nem is a pályán való viselkedése miatt Persze, volt. Persze, én azt gondolom, hogy a, hogy, hogy, hogy a Benzem már fölött nem kell pártát törni. Benzem olyan, amilyen a francia válogatott és a francia érdekek azt kívánták, hogy egyet iszam. És ezt a Didier-Jets-Szambe egyébként, azt gondolom, szintén realista módon beláttam. Ketten jutnak tovább a csoportból? Ketten jutnak tovább a csoportból. És hát egy jelen pillanatban úgy néz ki, hogy ez Francia-Szambe és lesz. Németeket nem írnám nem le, de hát itt lényegében azt gondolom, hogy szombaton, szombaton sok minden elfoglal. Te tudod, hogy a benzem a kezével mi van, amin állandóan kötés van? Mert azt viszont én nem tudom. Azt nem tudom. Az összes meccset megnézed? Amikor lehet, akkor, akkor, akkor, akkor nézem a meccsetet. hát Nem mindig egy kis gyerekek Felmutatom a tegnapi Pesti Hírlapnak a, a címlapját, ami egészen zseniális, tehát a Pionnak ez az ötlete a Portugállal, ez, ez, ez, ez lenyűgöző. Tehát ez... Én ugye nem találkoztam Pesti Hírlap ugye ezt ingyen osztogatják, de maga az Igen. ötlet, a kivitelezés az páratlan, úgyhogy szeretnék gratulálni a Pesti Hírlap stáviának és külön a Pionnak. Lehet-e valami... Hát, hát én, ott, én ott vendégjátékos vagyok. A vendégjátékosoknak is gratulálok. Köszönöm szépen. Azt kérdezem, hogy lehet-e bármit tudni, hogy ami ma megjelenik, vagy szeretnél abból bármit érzékeltetni, beleértve, hogy már készen van, nincsen kész, mi az, amire ki lesz jegyezve? Az én írásom? Na ne. Hát, a, a, én, én, én, én, én azt a címet adtam, egy és, és ugye arról, arról szól az, az, az, az én írásom, amit itt elmondani. Neked, sikerült, időként belebeszéltem, vagy gyakran, de szerintem sikerült ezzel együtt. És a, és a kedves hallgatóknak, hogy volt ez a nyári álom, és ez a nyári álom, ez, ez, ez 84 percig tartott. És, és, és, és ez, ez így van, tehát, tehát, tehát el kell fogadni, előre kell nézni, de a magyar válogatott emert különben is a, ezt, a, ezt, a, ezt, a, ezt, a, ezt a vereséget. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állás, és még egyszer elnézést, és harmadszor azért, hogy nem jelentkeztem időben. Semmi probléma, sem köszönöm probléma, majd, majd egy hét múlva akkor... Egy hét múlva, akkor már előtte beszélni fogunk, igen. Ak ak ak igen akkor beszéljünk ig előtte, igen, jó, csak még a gyerekek miatt, hogy e jobban? Rendben van, így lesz. Köszönöm, köszönöm szépen. Köszönöm János, köszönöm lé. szépen. Köszönöm szépen. Záró zene Ez nem korrekció, 14 ezeren voltak a stadionban, és a legjobb harmadik a hat csoportból, tehát 4 legjobb harmadik tovább jut. Tehát még a németeknek is van esélye harmadikként tovább jutni. Köszönöm szépen! Kérem! 06191168 Muso, jó reggelt! Jó reggelt! a reggelt! Viszont a casa. a akik öregek, mint én, azok tudják, hogy fel kell venni a villamossal a tempót, hogyha az ember fel akar ugrani a peronra. Aki nem veszi fel a tempót, az kimarad. Jó reggelt! Jó reggelt! Megint lemaradt a villamosról. Yeah, yeah. 9 on 168 először when the <tos> Jó reggelt, hát én is néztem a meccet élemőnnek, hogy annyira izgultam, mint annak idején a brazil-magyar, igaz, hogy az lesz, de megérdemelték volna ezek a fiúk, úgy gondolom, azt az egypontot, ha döntetlen. Attól függetlenül, hogy nyilván a különbség megvan a két csapat között, nem vitatom egyáltalán, de amit még szeretnék mondani, hogy engem rettenetesen irítál a nagy tudása és mind a mellett a Ronaldo, mert azért könnyebb úgy játszani egy meccset, hogy tulajdonképpen sokat csak sétálok a pályán. Attól függetlenül mondom, hogy elismerem a tudását. Nézd, hogyha lő két gólt. Hát igen, de úgy ki van szolgálva, mint semmelyik játékos. Közelről azt lehetett látni, hogy azért ennél többet tesz. 019111168 másodsor Yo what's Jó like DJ Venom came jó rejtelsz! Elnézést! Vagy elmondja, hogy mit akar, vagy szerintem várja meg, amíg vége van a műsornak, és akkor végigmondhatja a műsoran kívül. Most kivel beszélek? Dörö. Dörö. Gmail.com. Hogyha nem ez volt az utolsó műsor, holnap 35 hét után, de még hét előtt találkozunk. Viszont halásra!